na kupongeza wewe pamoja na kanisa Katoliki kwa mchango mkubwa katika usai wa jamii yetu ya Tanzania. Kanisa Katoliki lina historia pekee kwa mchango wake mkubwa katika nyanja zote za kiuchumi na kijamii. Natambua umuhimu wa leo hii la ya rubia katika kusambaa kwa neno la Mungu. Hata hivyo pamoja na jukumu hilo la msingi la kuzanchi mapadre Seminari hii imekuwa ni chachu ya kupatikana kwa watumishi wa uma wa mwanzo hapa panchini katika nyanja mbalimbali waliopita hapa na kupata elimu ambayo imekuwa ni mchango mkubwa katika maendeleo ya nchi